Частина друга. Свідомість, вихід із зони болю. Не примножуйте біль у теперішньому. Усі ми зазнаємо болю і страждань у житті. Чи неправильніше буде навчитися з цим жити, а не намагатись уникати? Більшість людських страждань безпідставна. Люди самі вигадують собі проблеми, оскільки їхній розум залишений без нагляду і розпоряджається їхнім життям на власний розсуд. Біль, який ви генеруєте зараз, – це форма неприйняття та несвідомого опору тому, що є. На рівні думки опір проявляється як осуд, а на емоційному рівні – як один із різновидів негативізму. Інтенсивність болю залежить від ступеня опору теперішнього моменту, а це, своєю чергою, від міри вашої ототожненості з розумом. Розум завжди шукає спосіб заперечити те, що є тепер, і втекти від нього. Іншими словами, чим більше ви ототожнені з розумом, тим значнішими є ваші страждання. Можна сказати і так – Чим вища ваша здатність шанувати та приймати мить тепер, тим далі ви від болю, страждань і егоїчного розуму. Чому розум так любить заперечувати або опиратися тому, що є? Тому що не може функціонувати і тримати все під контролем поза-часовим виміром, тобто без минулого та майбутнього. Ось чому він сприймає позачасове тепер як загрозу. Насправді, час і розум неможливо розділити. Уявіть, що на землі немає людей, вона заселена тільки рослинами і тваринами. Чи матиме вона минуле й майбутнє? Чи може тоді розмірковувати про час? Запитання на кшталт «котра година» чи «який сьогодні день», якщо немає кому їх ставити, втрачають будь-який сенс. Дуб чи орел – Дуже здивувались би такому питанню. «Котра година?» – перезапитали б вони. Звісно, що тепер. Година – тепер. Якою ж іще вона може бути? Вочевидь, розум потрібен так само, як потрібен час для того, щоб функціонувати у світі. Але в якийсь момент ці двоє захоплюють владу і починають керувати нашим життям а відтак продовжують проблеми, біль і страждання. Щоб отримати контроль над вашим життям, розум постійно намагається прикрити теперішній момент минулим або майбутнім. У той час, як життєданність і безконечний творчий потенціал буття, що присутні тільки втепер, прикриваються часом, ваша істинна природа ховається за розумом, Тягар часу зростає і накопичується. Усі знемагають, але й далі продовжують його нарощувати. І так триватиме, допоки ви будете вперто ігнорувати безцінний момент тепер, або ж використовувати його тільки як засіб для досягнення чогось у майбутньому, що існує тільки в уяві, але не в реальності. Накопичення часу в колективному й індивідуальному розумі втримує величезну кількість залишкового болю з минулого. Якщо ви більше не хочете завдавати болю собі та іншим, не хочете примножувати залишковий біль із минулого, який і досі живе у вас всередині, припиніть створювати час, або хоча б створюйте його лише стільки, скільки потрібно, щоб вирішити ті чи інші завдання. Як перестати створювати час? Добре усвідомте, теперішній момент – це все, що у вас є. Зробіть перебування втепер основною метою вашого життя. Як раніше ви жили в часі і лише зрідка навідувались у теперішній момент, так зараз оселіться на постійно втепер. І навідуйтесь до минулого чи майбутнього, лише коли необхідно виконати якесь практичне завдання. Завжди кажіть «так» теперішньому моменту. Що може бути безглуздішим чи божевільнішим, аніж чинити внутрішній опір тому, що вже є? Здайтеся. Скажіть «життю так» і побачите, як воно запрацює на вас, а не проти вас. Теперішній момент деколи такий нестерпний, неприємний чи жахливий Що є, то є Спостерігайте, як розум навішує ярлики А процес навішування, ця постійна звичка судити все та вся Власне й породжує біль і нещастя Спостерігаючи за механікою розуму, ви робите крок за межі його улюблених схем опору і даєте змогу теперішньому відбутися. Так ви пізнаєте смак внутрішньої свободи від зовнішніх умов, смак справжнього глибокого внутрішнього спокою. Поспостерігайте за тим, що відбуватиметься, і дійте, коли буде необхідність чи нагода. Спочатку прийміть, а потім дійте. Щоб не відбувалося, приймайте все так, Наче це ваш свідомий вибір. Не опирайтеся тому, що є, а співпрацюйте з ним. Зробіть його другом і союзником, а не ворогом. Це чарівним способом змінить ваше життя. Біль із минулого. Розчинити тіло болю. Оскільки ви не маєте доступу до сили тепер, то пережитий емоційний біль залишається у вигляді осаду і далі живе всередині вас. Він накладається на старий біль і таким чином надовго оселяється у вашому тілі та розумі поряд із болем, якого ви зазнали ще в дитинстві через низький рівень свідомості того світу, в якому народилися. Акумульований біль – це негативне енергетичне поле, що окупувало ваше тіло і розум. Якщо уявити його як невидиму сутність, що живе за власними законами, то десь так і є. Це емоційне тіло болю. І воно має два режими існування – сплячий і активний. Більшість часу тіло болю може перебувати у сплячому режимі, або ж навпаки – в глибоко нещасної людини – бути активним практично весь час Дехто сприймає світ переважно через тіло болю Тоді як інші стикаються з ним тільки за особливих обставин У близьких стосунках, наприклад Або ж в ситуаціях, пов'язаних із втратою, зрадою, фізичними чи емоційними травмами тощо Будь-що може спровокувати тіло болю Особливо, якщо воно зрезонувало з болючим спогадом із минулого. Коли тіло готове прокинутись і вийти з режиму сну, випадкова думка чи невинне зауваження когось із близьких може його активувати. Деякі тіла болю неприємні, втім відносно безпечні. Наче дитина, що скиглить без перестанку. Інші – Злі, деструктивні монстри і справжні демони. Ще інші несуть реальну фізичну загрозу, але більшість – тільки емоційну. Вони можуть нападати на близьких вам людей або ж атакувати своїх господарів, вас самих. Тоді ваше сприйняття життя стає негативним і саморуйнівним. Хвороби та нещасні випадки виникають саме тут. Деякі тіла болю доводять своїх господарів до самогубства. Іноді вам здається, що ви знаєте людину, а потім раптом стикаєтесь із жахливим незнайомцем, який сидить у нього всередині, і переживаєте справжній шок. Утім, набагато важливіше вміти спостерігати за власним тілом болю, а не за чужим. Відстежуйте будь-які сліди нещастя в собі, у якій би формі вони не проявлялися. Роздратування, нетерплячка, скиглення, бажання когось образити, злість, гнів, депресія, потреба драматизувати стосунки і таке інше. Це можуть бути перші ознаки тіла болю, що прокидається. Постарайтесь упіймати його в момент пробудження. Тіло болю прагне вижити, як і будь-яка жива істота, а єдиний для нього спосіб забезпечити собі виживання – змусити вас несвідомо ототожнитись із ним. Лише так тіло болю може прокинутись, захопити вас, стати вами і жити через вас. Воно потребує їжі, і тільки ви здатні його Нагодувати. Воно споживатиме будь-який досвід, що резонує з його власною енергією, і викликатиме біль у тій чи іншій формі злість, агресію, ненависть, гора, емоційну драму, жорстокість і навіть хворобу. Як тільки тіло болю оволодіє вами, воно відразу створить таку життєву ситуацію яка наситить його схожою енергетичною частотою. Біль може споживати тільки біль. Біль не живиться радістю. Він просто не здатен перетравити радість. Коли тіло болю оволодіє вами, ви зажадаєте ще більше страждань. Перетворитесь на жертву або злочинця. Прагнутимете страждати чи завдавати болю, або й те, й інше. Насправді, між цими двома прагненнями відмінність незначна. Ви цього не усвідомлюєте, а тому будете всіх переконувати, що зовсім не хочете страждати. Та якщо все-таки переглянете пильніше, то помітите, ваш спосіб мислення і ваша поведінка працюють на те, аби підтримати біль у собі та в інших. Якщо б ви справді усвідомили це, то все змінилося б. Адже прагнути болю – божевілля, і ніхто не може свідомо вибирати божевілля. Тіло болю – це чорна тінь его. Воно боїться світла свідомості, боїться бути викритим. Його виживання цілковито залежить від вашого несвідомого ототожнення з ним, як і від вашого несвідомого страху ще раз пережити той біль, що живе у вас. Але якщо ви не зустрінетесь зі своїм болем віч на віч, якщо не внесете у цей біль світло свідомості, вас змусять проживати його знову і знову. Тіло болю може видаватись небезпечним монстром, на якого лячно підвести очі. Та будьте певні, це лише безтілесний фантом, який не витримає сили вашої присутності. Деякі художні вчення стверджують, що наш біль не більше, ніж ілюзія, а так і є. Але чи так воно для вас? Просто вірити недостатньо. Невже ви прагнете страждати від болю все життя і переконувати себе, що це лише ілюзія? Хіба це звільнить вас від болю? Наше завдання – допомогти вам усвідомити істину, зробити її частиною вашого практичного досвіду. Отже, тіло болю не хоче, аби ви спостерігали за ним відкрито і пізнали його справжню природу. Як тільки помітите перші ознаки, впіймайте його енергетичне поле всередині себе і добре придивіться до нього. Тоді ваше ототожнення з тілом миттю розвіється. Вищий вимір свідомості – вступить у свої права. Можна назвати це присутністю. Тепер ви свідок або спостерігач за тілом болю. А це означає, що воно більше не може використовувати вас, вдаючи, ніби ви і є ним, і не зможе в такий спосіб живитися через вас. Ви нарешті віднайшли власну потаємну силу. Ви отримали доступ до сили тепер. Що стається з тілом болю, коли наше усвідомлення підвищується до рівня достатнього, аби розірвати ідентифікацію з ним? Неусвідомленість – причина нашого ототожнення з тілом болю. Усвідомленість перетворює біль на присутність. Святий Павло прекрасно сформулював цей універсальний принцип. Все стає видимим, коли його виносять на світло. І все, що виносять на світло Само стає світлом Якщо не можна перемогти темряву Не вдається і побороти тіло болю Це лише породить внутрішній конфлікт І примножить біль Спостерігайте за ним Цього достатньо Спостерігати означає Прийняти його як частину того Що просто існує в цей момент Основу тіла болю Складає піймана в пастку життєва енергія Відрізана від єдиного енергетичного тіла Вона через неприродний процес ототожнення тимчасово стає автономною Розум розвернув енергію на себе і перетворив її на антижиття Він наче звір, що намагається зжерти власний хвіст Чому, на вашу думку, наша цивілізація стала загрозою для всього живого? хоча навіть ці руйнівні сили – також частина енергії життя. Після того, як ви запустите процес розототожнення з розумом, поступово перетворюючись на спостерігача, тіло болю функціонуватиме ще деякий час і робитиме спроби підступом змусити вас знову ототожнитись із ним. Хоча ви більше не підсилюватимете його своєю ідентифікацією, Воно житиме ще деякий час за інерцією. Це як колесо прядки, яке крутитиметься, навіть якщо його більше ніхто не підкручує. На цій стадії тіло проявлятиметься болем у різних частинах фізичного тіла, але триватиме недовго. Залишайтеся присутніми, залишайтеся свідомими. Будьте професійними охоронцями власного внутрішнього простору. Потрібно мати досить високий рівень усвідомлення, аби спостерігати тіло болю безпосередньо і відчувати його енергію. Тоді воно не зможе контролювати ваші думки. Бо тієї миті, як ваше мислення зрезонує з енергетичним полем тіла болю, ви вже ототожнені з ним і живете його своїми думками. Скажімо, якщо злість є провідною енергетичною вібрацією вашого тіла болю, а думки здебільшого злостиві, і ви постійно думаєте про своїх кривдників, як погано вони з вами вчинили, або в який спосіб можна їм відімстити, ви стали несвідомими, і тіло болю заволоділо вами. Де злість, там під сподом завжди біль. А коли до вас підкрадається поганий настрій і обсідають негативні думки про нестерпність вашого життя, знайте. Ваше мислення злилось із тілом болю, а ви стали несвідомими і вразливими до його атак. Бути несвідомим, у моєму розумінні, це ототожнитися з тим чи іншим ментальним або емоційним паттерном. Такий стан передбачає повну відсутність спостерігача. Тривала усвідомлена увага розриває зв'язок між тілом болю і вашим мисленням і запускає процес перетворення. Це так, наче біль стає паливом для вогню усвідомлення, і той у результаті горітиме яскравіше. Ось вона – езотерична суть древнього мистецтва алхімії. Перетворення базового металу на золото, страждань у свідомість. Внутрішній розрив подолану – ви знову цілісні. Ваше завдання тепер – припинити множити біль. Підсумуймо. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях. Пам'ятайте, що саме через них проявляється тіло болю. Прийміть факт його існування – не думайте про нього, не дозволяйте почуттям ставати думками, не судіть і не аналізуйте, не черпайте з нього свою ідентичність. Залишайтесь присутніми, продовжуйте бути спостерігачем того, що відбувається всередині вас. Помічайте не тільки емоційний біль, але й того, хто за всім наглядає, мовчазного спостерігача і дивіться, що буде далі. У багатьох жінок тіло болю особливо активне перед місячними. Згодом розповім про це явище та його причини детальніше. А поки скажу, якщо вам вдається залишатись пильними і присутніми протягом цього періоду і уважно відстежувати все, що відбувається всередині вас, радше ніж віддатись на волю переживань, ви отримаєте виняткову нагоду здобути глибокий духовний досвід, а швидке перетворення у спадкованого болю стане можливим. Ідентифікація его з тілом болю Процес, про який я щойно говорив, надзвичайно потужний та водночас дуже простий. Його без проблем освоїть дитина і маю надію, настане день, коли це буде перше, чого навчатимуть дітей у школі. Як тільки ви засвоїте базовий принцип спостерігати за всім, що відбувається всередині вас, і це засвоєння буде втілено на практиці, то відразу отримаєте в приватне користування найбільш потужний інструмент трансформації. До речі, вам доведеться наштовхнутись на шалений внутрішній опір процесу розототожнення з вашим болем. Опір неминучий, особливо якщо більшу частину життя ви прожили в тісному контакті з емоційним тілом болю та великою мірою інвестували туди свою ідентичність, тобто зліпили своє нещасне я з тіла болю, і повірили, що ця створена розумом фікція і є ви Тоді несвідомий страх втратити власну ідентичність викличе шалений спротив будь-якому процесу дезідентифікації Іншими словами, ви краще будете продовжувати страждати, станете одним цілим і стілом болю, аніж стрибнете в невідоме і ризикнете втратити доброго старого знайомого Ваше нещасне «Я». Якщо ви помітили схожу тенденцію, просто відстежуйте опір всередині себе. Спостерігайте за вашою відданістю болю. Будьте дуже пильними. Відстежуйте те особливе задоволення, яке отримуєте від свого нещастя. Відслідкуйте нав'язливе бажання постійно говорити чи думати про це. Опір спаде – як тільки ви зробите його свідомим. Після цього зможете перенести увагу на тіло болю, залишатися присутнім в ролі спостерігача, а отже, розпочати процес перетворення. Ви і тільки ви можете щось змінити. Ніхто не зробить цього за вас. Але якщо вам поталанить зустріти когось із високим рівнем свідомості і ви зможете бути поряд, і доєднатись до його стану присутності – це допоможе вам пришвидшити власний процес Ваше внутрішнє світло розгориться сильніше Якщо колоду, що тільки почала займатися, підкласти в багаття, а потім витягнути, вона горітиме інтенсивніше Зрештою, це те саме полум'я Бути вогнем – одна з функцій духовного вчителя Деякі психотерапевти можуть виконувати схожу роботу за умови, що самі вийшли за межі розуму і здатні викликати та підтримувати стан інтенсивної свідомої присутності під час сеансу терапії. Походження страху Ви вже згадували, що страх є частиною нашого базового емоційного болю. Як він виникає? І чому його так багато у нашому житті? І хіба розумна частка страху не є здоровим самозбереженням? Якби я не боявся вогню, міг би я запхати туди свою руку і попектись. Причина, через яку ви не пхаєте руки у вогонь – не страх. Причиною є ваше знання, що неодмінно попечетесь. Вам не потрібен страх, щоб уникнути очевидної небезпеки тільки трохи розуму і здорового глузду. У таких практичних випадках стане в нагоді досвід минулого. А от коли хтось погрожуватиме вам вогнем чи іншою фізичною нарухою, ви переживатимете щось схоже на страх. Це інстинктивне ухиляння від болю, а не психологічне переживання страху, про яке йдеться у вашому запитанні. Психологічний страх – немає нічого спільного з реакцією на справжню конкретну небезпеку, що трапилась зненацька. Він проявляється багатьма іншими формами – напругою, гризотою, тривогою, переживанням, панікою, фобією тощо. Такі підвиди психологічного страху стосуються того, що може статись, а не того, що відбувається зараз. Ви перебуваєте тут, а ваш розум – у майбутньому. Утворюється проміжок, який заповнює тривога. Якщо ви ототожнені з вашим розумом і втратили контакт із силою та природністю тепер, тривога стане вашим постійним супутником. Ви завжди можете справитись з теперішнім моментом, але не з тим, що є лише проекцією розуму ви не зможете здолати майбутнє. Точніше, поки ви ототожнені з розумом, доти его, як я вже казав, керує вашим життям. Через свою фантомну природу і попри всі складні механізми захисту, его дуже вразливе та незахищене і відчуває постійну загрозу. Так, до речі, бувають у тих випадках, коли его веде себе показово впевнено. А тепер згадайте – Емоція – це реакція тіла на розум. Тож яке послання отримує тіло від его, від цього фальшивого, створеного розумом «я» – тривога? «Я» в небезпеці. А яку емоцію викликає таке регулярне послання? Звісно, страх. Страх має багато різних облич. Страх втрати, програшу, страх зазнати болю тощо але зрештою всі страхи зводяться до одного. Его боїться смерті, боїться цілковитого зникнення. Для его смерть завжди десь поблизу. У стані повного ототожнення з розумом, страх смерті вражає кожен аспект вашого життя. Наприклад, здавалося б така тривіальна річ, як нав'язлива потреба бути завжди правим, Суперечці й обов'язково переконати співрозмовника в помилковості його думки є захистом ментальної позиції, з якою ви ідентифіковані, і також викликана страхом смерті. Якщо ви ідентифікуєте себе з тією чи іншою точкою зору, ваше сформоване розумом «я» опиняється під загрозою знищення, за умови, що вона виявиться хибною. Тож ви, як его, не можете дозволити собі помилятися. Помилятися означає померти. Через це розпочинались війни. Через це розпалось безліч стосунків. Але як тільки вам вдалося розототожнитись із розумом, вже не важливо, помиляєтесь ви чи ні, бо це не впливає на ваше самовизначення. Брутально нав'язлива та глибоко несвідома потреба завжди мати слушність і все знати, а це і є одним із різновидів насильства, щезне. Ви зможете висловлювати свою точку зору щиро та прямо, говорити те, що думаєте і відчуваєте, але без домішок агресії і не захищаючись. Ваше самовизначення опиратиметься на значно глибші, та правдивіші пласти всередині вас, але аж ніяк не на розум. Відстежуйте найменші прояви внутрішнього бажання захищатись. Що ви захищаєте? Ілюзорну ідентичність, уяву вашого розуму, фіктивну сутність. Піймайте цей паттерн і просто спостерігайте за ним. Це й означає почати розотожнюватись, у світлі вашої свідомості несвідомі схеми реагування швидко розтануть і закінчаться всі суперечки та владні ігри, що роз'їдають стосунки, як і ржа. Влада над іншими – це слабкість, що прикидається силою. Справжня сила всередині, і вона може стати вашою вже зараз. Тож усі, що ідентифікують себе з розумом, а отже, відрізані від джерела власної сили, від власного глибинного «я», яке проростає із самого буття, житимуть у постійному страху. Кількість людей, яким вдалося вийти за межі розуму, настільки мізерна, що можна сміливо стверджувати, практично кожен, хто траплявся вам у житті, живе в страху. Відрізняється лише його міра – це може бути глибока тривога чи смертельний переляк, або ж ледь вловиме перечуття якоїсь загрози. Більшість із вас помічає такий стан тільки тоді, коли той переходить у фазу загострення. Его шукає цілісності Інший аспект емоційного болю, який є невід'ємною частиною егоїчного розуму, глибоко вкорінене почуття неповноти. Вам наче чогось постійно бракує, ви нецілий. Деякі люди свідомі цього відчуття, інші підсвідомо його відчувають. На рівні свідомості воно проявляється як постійна тривога і страх виявитись невартим чи недостатньо хорошим. Якщо ж ви не свідомі власної неповноти, вона проявиться опосередковано через нав'язливе бажання, незадоволену потребу чи настирливий пошук невідомо чого. В обох випадках люди кидатимуться на пошуки того, що задовольнило б їхнє его і з чим можна було б себе зідентифікувати, аби лише заповнити діру всередині. Тому вони гоняться за багатством, успіхом, владою, визнанням, Шукають особливих стосунків Усе для того, аби почуватись кращими, ціліснішими Та коли врешті отримують все, чого так прагнули Виявляється, що діра й досі там, де була І вона бездонна Отоді й починаються справжні проблеми Адже вони більше не зможуть дурити себе Утім не покидатимуть спроб Хоча робити це їм буде щораз важче Утім, не покидатимуть спроб, хоча робити це їм буде щоразу важче. Поки егоїчний розум керує вашим життям, спокою не матимете. Не зможете відчути справжнього задоволення чи наповнення, хіба лише на коротку мить, коли отримаєте те, чого дуже прагли, і ваше пристрасне бажання нарешті задовольниться. Якщо его визначає, ким ви є – тоді йому потрібно з чимось себе ототожнити. Його потрібно весь час захищати та підживлювати. Найтиповіші форми ототожнення для его – майно, робота, соціальний статус і визнання, знання й освіта, зовнішній вигляд, особливі вміння, стосунки, особиста та сімейна історія, система вірувань, а також політичні, національні, расові, релігійні Є інші колективні ідентифікатори Ніщо з вище названого не є вами Вам страшно від почутого? Чи навпаки полегшало, Усе перелічене вам рано чи пізно доведеться відпустити Можливо, в це складно повірити Та я не прошу вірити мені, коли стверджую Ваша ідентичність не спирається на жоден із означених пунктів ви самі пересвідчитесь у цьому. Зрозумієте це в останню мить, коли ваша смерть підійде в притул. Смерть – це стриптиз, коли ви знімаєте із себе все, що не є вами. Секрет життя в тому, щоб вмерти до того, як вмерти, і виявити, що смерті не існує.